لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanu wa ta'ala, salavat, mir selam, na Allahu poslanika, Allahu milenika, Mohameda, aleyhi, salatu wa salam, njegovu častnu porost, njegove uzete ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Praći, moja draga, evo nas treći dan u kojem se mi družimo sa temom propisi Hadža. Ljučije smo, kao što se sjećate, nekim hronološkim redom krenuli iz Medine, došli na Mikat, obukli ihrame, spomenuli propise vezane za ihramske zabrane, spomenuli iskupljivanje za prekršaje koji se eventualno mogli napraviti kad su pitanju ihramske zabrane i došli smo do Meku. U putu između Mekke i Medine od Mikata, znači rekli smo iz Medine se većinom dolazi Nahadž, ima 410 kilometara, lijepo je vrijeme provoditi u Zikru, Telbiju, što više učiti Telbiju, Zikru, učenju Kur'ana, donošenju selavata na Allahog poslannika, re i sr.a. što više dovi. Rekli smo prilikom ulaska u Mekku znači čovjek prvu stvar koju će uraditi nakon što se, hajde da kažemo, čak ima uleme koja kaže prvo treba otići oprosni tavaf nab obaviti pa nakon toga se rasprimati ali u današnje vrijeme čovjek kada dođe s autobusima prva stvar je raspored, uzimanje soba, nakon toga se organizirano odlazi da se obavi tavaf. Kada je u pitanju tavaf rekli smo juči da je to ibadet koji se može samo činiti na jednom mjestu u cijeloj zemljskoj kuglji ili na cijeloj zemljskoj kuglji, a to je oko kiabi. Čak tavaf nije ispravan kada bi se kružilo oko harema. Znači imate dole kiabu pa imate okonje džamiju koja se zove harem. Kada bi kružio čovjek oko harema nije ispravno. Samo se mora kružiti unutra oko kiabi. <clears throat> Allahu poslanik alaih sallam je izrekao i nekoliko hadisa koji govori o vrijednosti tavafa. U prvom hadisu kaže ko bude tavafiju tačno sedam krugova, a potom klanjao dva rekiata kao da je roba oslobodio robst Znači nagrada obavljanja tavafa jeste da za jedan tavaf čovjek nakon tavafa sedam krugova dva rekejata klanja kao da jedno groba oslobodio. U drugom hadisu kaže Allah poslani karih, ko bude oko kukabi, neće podići niti stopu, neće podići niti spustiti svoju stopu, odamo Allah, neće upisati jedno dobro dijelo, izbisati jedno loše dijelo i podići ga za jedan stepenj. Znači kada čovjek ono tavafi svaka stopa je podizanje grijeha i pisanje dobrih djela, podizanje stepeni kod uzišionog Allaha subhanahu wa taala i treći treći hadis al-Bustaniki je u jednom vjerodostavnom hadisu kazao da je da je tavaf oko Kabe namaz Jakob, videćemo posle kako se taj hadis ispravno razumijeva, ali Allahu Bosanike nazvao tawaf oko Kaabe namazom. Ono što je nama sada interesantno i morate se sad vi koji pratit, pogotovo oni koji idu na haџ, koncentrisati. Mi smo rekli na, na kada smo bili na, na Mikatu da imamo tri vrste, nije taj tri vrste haџa. Svoodno to mi ćemo se sada i ponašati u Mekki. Imamo čovjeka koji ide samo na haџ. On je rekao na Mikatu lebejkallahu umme hađan ide samo na hađž. On kada dođe u Meku, treba da op, na, da obavi taj pozdravni tavaf i on ništa više ne radi. On čeka kada će Krentna Refat. Jer i je on dođe samo da obavi hađž. Imamo drugu vrstu čovjek drugi čovjek druga vrsta hađa, kiran. On radi zajedno hađž i umru. I takav insan kada dođe u Meku, obavlja će taj e, tavaf koji se zove pozdravni dolazni tavaf i nakon njega lijepo je odsunet da uradi saj. Al to mu je saj onaj hađijski. Jer rekli smo na dan Bajrama, poslije ćemo o tom i detaljno govoriti, do, bacaju se kamenčići na veliku džemre, brije se glava, obavlja se tavaf i čini se sai. Za onoga ko nije taj dan kada je došao u Meku, obavlju saj. To je insan koji obavlja hač i umru zajedno. Karin. Imamo treću vrstu ljudi, a to su ljudi koji su mu temetit on obavlja samo umru skinući ih ramme i kada krini ponovo na refad, za nije tiče taj insan on obavlja vrstu tavafa znači ova dvojica obavljaju pozdravni tavaf prvi koji obavlja samo hač obavlja samo pozdravni tavaf drugi koji je karin obavlja pozdravni pozdravni tavaf i može nakon njega ju raditi sa I imamo treći čovjek, to je čovjek koji radi umrup, odvojeno pa će hađ, njegov taj tavaf je tavaf umranski, on je došao, hoće da obavi umru, pa ćemo njemu reći hajde obavi tavaf, hajde obavi saj, hajde skrati ili obri kosu, skini hrame. Ti završi sa svojom umrom, čekaš osmi dan e, Zulhidžeta kada se kriječe na terviju i tada ti ponovo oblačiš hrame, kažeš Ponovo, le bejk Allahumma hađen, odazivan se gospodaru hađen i idem na terviju i ode na arefat, a se uzgod vraća na muzdelifu, na minu i tako dalje. Tako da je ovo sad veoma bitno razumjeti po dolasku u Meku svi obavljaju tavaf. Jedni obavljaju tavaf, takozvani dolazni tavaf, pozdravni tavaf, zato se kad se u Harem uđi nekranji se dva rekiata tehietul mešćida, kosaka džamija. U haremka se dođi uđe se desnom nogom, proći se dova i odma se ide oko Kabe tavafiti, osim da čovjek znači kanja neki namaz propisani, ali nema tahiyatul meshide, zato se ovaj tavaf zove el kudum dolazni, pozdravni i tako dalje. Pa nam je ovdi, pa nam je ovdi znači autor knjige Šeifet Kucuć pojasnio da postoji da postoji tri vrste tavafa, rekli smo tavaf odnosno trojica ljudi Trojica ljudi koji sada dolaze u meku, odnosno sa tri vrste hađa. E sada sam i bade tavafa, imamo tri tavafa. Imamo tavaf taj dolazni, imamo tavaf hađijski, njega svi moraju obaviti i oni rekli smo temelj, oni rukni, bez njega nima hađa i imamo oprosni. To su tri vrste tavafa. E, ovaj prvi je sunnet za ovu dvojicu koju je obavio samo hađ, e, e, samo hađ ili hađ i umru zajedno. Ovaj srednji hađinski, on je rukn, ovaj odlazni ili oprosni je vađi. Pa imamo prvu vrstu tavafa, to je dolazni tavaf. O ta vrstu tavafa, kaže nam autor, obavljaju Mufridi i Karini. Mufridi je onaj obavlja samo hađ, Karin je onaj ko obavlja hađi umru zajedno ispredpleteno. Oni obavljaju hađ, eh, tavaf koji se zove pozdravni ili dolazni <kli> Može se desiti, iako ne volim da vas mnogo umaram, znam da je ovo jedna od najkomplikovanijih stvari u poglavlju hađa, može se desiti da ljudi koji obavljaju samo hađ ili hađi umru zajedno, dolaze u Meku već vreme na refat. Pošto je ovaj tavaf, njima sunet, ništa, oni preskaču i idu direktno na refat. Dok insan koji ide da obavi umru, pa će obaviti hađ nakon toga, on to mora, mora završiti, osim u iznojnoj situaciji, kada je bi zaista bilo tijesno s vremenom, on bi pre, prebacio svoj nijet na drugu vrstu hađa. Nakon toga, imamo, znači, prvi, imamo prvi e, tavaf, to se zove dolazni tavaf, imamo drugi tavaf, to je hađijski tavaf, ta'afun i felba, To je hađijski tavaf koji se mora obaviti ili prvi dan Bajrama ili drugi ili treći, ali to je onaj tavaf znači, koji elementarni dio hađa. I imamo tavaf u Ljuboda, oprosni, oprosni tavaf. Znači njega rade opet svi osim žene u hajzu. Svi ljudi kada krenu iz Mekke, Allah poslanik kaže neka vam zadnja stvar koju u Mekke uradite bude oprosni tavaf. A čovjek ode obaviti tavaf u autobus i kući. Osim žene koji su u hajzu, Boži poslanik je njih izuzeo. Nakon toga, šest safet nam spominje isto učenicu o kojoj smo mi učinje spomenuli, to je, mi imamo ove tri vrste tavafa koji su vezani za hađ imamo dolazni, imamo hađijski, imamo oprosni. Ima četva vrsta, to je dobrovoljni tavaf, i onda je spomenuo ovdje nekoliko argumenta iz kojih se vidi i sirije, života opisa Boži poslanika, kada Boži poslanik, znali su a sada je došao Boži poslanik, pa je počeo tavafiti. Nije znači obavljao ni umrujiti, obavljao hađ. Dokazujući da postoji u islamu i bade dobrovoljnog tavafa, pa smo jučer govorili, znači sedam krugova, dva rekeata, I tako znači čovjek čini taj ibad, dobrovoljnog obavljanja tavafa. Postoji pitanje, šta je bolji rati u Dobrovoljni namaz klanjati ili tavafa obavljati? Pa smo vičer o tome govorili, Allah najbolje zna. Definitivno, Ših Husemin kaže, bolje je da čovjek radi, unođi će mu se srce više smiriti. Imate ljudi jednostavno kad klanja namaz, toliko se koncentriše, toliko mu srcu odgovara da je za njega bolje da klanja namaz. Kažemo, klanja namaz, jednostavno namaz za njega ostavlja više traga. Ima ljudi koji se opet ne može da klanja namazu, ali u tavafu se lije osjeća. Dovi, zikri, gleda u kiabu, plaće i tako dalje. Pa je shodno insanu i stanu njegovu, nekom je bolje reći, Sedi, klanjaj, ti se ljepše osjećaš u namazu, ali generalno bolje je tavafit nego namaz kanati zašto? Zato što smo rekli da je to ibadet koji možeš samo činiti tu. Kad dođeš u Meku, ti pa i možeš kanati namaz, možeš čitati Kur'an, možeš zikriti, dok ne možeš tavaf obaviti nigdje osim u Pa je generalno kada čovjek ima slobodno vremena, bolje je da tavafi nego da bilo šta drugo radi. Ali ako bi bio čovjek kaže ja se ljepše osjećam ako dovim, neko se ljepše osjeća ako Kur'an, neko se ljepše osjeća ako klanja namaz, mi mu kažemo radi ono što će ostaviti najviše traga na tvoje na tvoje srce. <tak> Nakon toga eh, rekli smo, došli smo sa Mikata, došli smo u Meku, treba da obavimo Tavav. Pa smo spomenuli, znači, shodno ono mi što smo mi zanijetili. Ako obavljamo samo, ako samo obavljamo hač, doćemo da obavimo taj samo dolazni Tavav. Ako obavljamo hađ i umru spojeno, dolazni tavaf i nakon njega, ako hoćemo saj. Ako dolazimo temetu, obavljamo samo umru pa ćemo poslije hađ, mi moramo obaviti cijelu umru. Moramo tavaf, saj, kraćenje, kosi. U svakom slučaju, nešto vezano za tavaf. Uvjeti ispravnosti tavafa, da bi tavaf bio ispravano, ovo je veoma bitno, jer sad ovo što ćemo progotoviti tavafo više riječemo ponavljati. Poslije ćemo samo kazati na dan e, Bajrama se radi to, to, to, treba urati tavaf. Više nićemo govoriti o propisima tavafa. Sada o njima govorimo da bi nečiji tavaf bio ispravan. A tavaf nam je na dan Bajrama Rukn hađa. Čovjek treba da bude musliman. Svakako da o to mi nećemo mnogo detaljstv. Druga stvar, namjera. Iako nam ovdje autor zaista na jedan lijep način pojašnjava da E, dovoljno je onog momenta čovjeka da kreni sa, e, samikata i kaži ja sam krenuo obavljati hađ poslije ne moraš svaki ibadet posebno e sad, e sad nije za tavav, e nije za saj, e nije za džemreta zato što je jedan jedna cijelina poput namaza, mi u namazka kažemo Allah, hoće da klanjam farze Neću kad idem na ruku reći e sad nije činim ruku činim seđdu Pa tako da, znači, tavaf generalno podpada pod opći, znači nijet onda kada smo bili na mikatu i rekli hoćemo da obavimo hač. Tako da, ali nijet kao nijet mora postojati. Ne može čovjek doći nakon sedam krugova okružiti. O pa i ovo se mogu i badetit. Znači, ipak treba da ima namjeru u srcu da je to i badet. Nakon toga, Prva stvar eksmo da je musliman, da ima namjeru, treća stvar da pazi da mu budu pokriveni avreti. Pogotovo kad su u pitanju ihram, jer mi ćemo, znači, obavljajući, obavljaćemo dva tavafa ćemo obavljati u ihramima, odnosno jedan ili dva, opet sad to je druga priča, ali obavljaćemo jedan od tavafa u ihramu sigurno, kad čovjek treba da pazi da su mu da su mu o, avreti pokriveni. Početi tavav sa mjesta gdje je crni kamen. Znate, znači, vi učeri smo više puta govorili Keava je četverouglasta, u jednom čošku ima kamen crni. To je mjesto gdje gdje se počinje sa tavavom. Kada bi čovjek prošao nekih pješi metara i onda kaže pa idem ovdje, ću početi, ne, mora otići ponovo, doći do kamena i tuda ili vrati se eventualno nazad pa započeti krug. Ovdje nam čak navodi šest safet početkom 15. hiđerskog stoljeća, kod Kiabe istog Ćoška, bila je paralelno poučena dole po zemlji u mermeru jedna crna linja, široka, kako bi ljudi znali gdje se počinje sa tavafom. Pa se vremenom ispostavilo da je ta postavljena te linije bila greška. I ozgovor znači iz drugog srećeg sprataka kad se gledalo ljudi na tuj liniji, baš su čekali da stanu na liniju pa se zaustavi, pa i onda se tu tavaf pravu zaustavljaju. Dok sada znači imamo crni kamen u keabi i s desne strane imamo zelenu lampu. I tu čovjek u prilike negdje kada bude između crnog kamena i zelene lampi, bismillah ili samo Allahu ekber i počinje krug. Ali generalno znači za ispravnost tavafa treba da počinimo tavaf, od crnog kamena ili znači u paralelnosti sa crnim kamenom. <tak> Tako da, znači nekada je tu bila crta koja je to pojašnjavala, ali e, ispostavilo se da je postavljeno ti crti e, pravilo problem pa su je ponovo uklonuli. Tavav se obavlja znači suprotno kako kazaljke idu na satu. Kazaljke na satu idu u desnom pravcu, a čovjek tavav obavlja znači idući e, lijevo da mu kiaba bude sa ljevej strani njegovog tijela. Da mu kiaba bude s ljevej strani njegovog tijela i samo takav tavaf je ispravan. <clears throat> ono što je interesantno, za neke koji nisu bili oni koji su bili, imate ljudi kao, eto, oni imaju grupu žena, pa ne želi da niko u tavafu dodine njihove žene, oni se ufate rukama, napravi kao neki lanac i oni tako idu i onda žene su u srednji kao niko i ne dotiči. U tom momentu imate ljudi koji će cijelo vrijeme biti okrenuti leđima kiobi. Neki će biti cijelo vrijeme prsima jer su oni napravili uh, prsten koji se kriječe oko kiobi. I tako da u datom momentu ovaj čovjek je lijeđima okrenut kiabi, kada bude prolazio bit će prsima i tako dalje, za čim potrebe. Jednostavno, znači svi se kod kiabi čuvaju to da je u pitanju dodirivanja žena, jednostavno čovjek se treba bojati Allah koliko god više može, ali znači kada je prije obavljanje tavafa čovjek treba najviše se trudi da mu kiaba neprestano bude s lijevi strani. Svakako da se nekad nekom okrinje da nešto pojasni, nešto pospominje, da nešto uzmi, ali znači da čovjek ide lijeđima okrinut kiabi kao držajući neki lanac onaj, ili prstin u kojim se nalazi žene, definitivno je neispravno. <clears throat> Juče smo govorili da kiaba ima dva čoška koja su vidna danas, to je jemenski i čošak gdje je crni kamen, a dva čoška se ne vide i tu postoji taj polukrug takozvani heidžer. Irexmo kada bi vrata bila otvorena kada bi čovjek prošao kroz ta vrata da budemo u kraći krug nije ispravan njegov tavaf zato što znači taj hidžr on je dio kiabi pa moramo tavav on napraviti kroz oko oko znači i onog polukružnog dijela koji se vidi kod kiabi <hums> Naudi se vjerovno i predaj da je Iša rekla Božijem poslaniku želim ući u kjabu i da klanjam u kjabi. Pa i Božiji poslanik uveo u taj onaj polukružni dio, kaže klanjaj ovdje, ovo je dio kjabi. Samim tim to je potvrđeno, znači da je to dio kjabi i samim tim kada bi vrata bila otvoren, kada bi čovjek tuda prošao, taj njegov krug u tavafu se ne bi brojao. <clears throat> Isto od uvjeta i spravnosti tavafa jeste da čovjek obavlja, rekli smo malo prije, tavaf unutar harema, unutar džamije. Može na prvom spratu, može na drugom, može znači ima dole ona velika površina oko koja je čista, a imaju onda spratovi, može i na spratoma da tavafi, ali je bitno da ne iziđe iz granica džamije. Pa je znači obaveza uvijek da bi tavaf bio ispravan da bude oko kjabi, a ne izvan harema ili oko harema. <clears throat> Čak, rekli smo juči, Prija Safa i Merva nisu bile dio Harema, džamije. Pa vremenom kako se Harem širio, širio, širio, prije bilo, imali smo kjabu i nje je bila džamija. Pa kad čovjek završi tavaf, iziđi iz džamije i ode na Safu i Mervu. To je jednostavno bilo odaljeno. S vremenom kako se džamija širila, Safa i Merva su postale dio džamije. Ali ne može se tavafiti ako ćeš tamo prolaziti kroz dio gdje je Safa i Merva čovjek treba znači da pazi da ne bi napravi tu grešku. I zadnja stvar jeste da čovjek treba da obilazi tavaf ako je zdrav stojeći, hodići. Ako je bolestan onda ima pravo, ima pravo da koristi neku olakšicu, znači to biti kolica ili e, imaju čak neka sadona elektronska kolica da ga neko čeka prijasu Neki 27, 28 to je veći ukidnuto bilo da su ljudi na glavama noseve znači četvorca ljudi uzmu velike nosiće i stavi čovjeka i noseaju ga e, u tawaf. U svakom slučaju ako je čovjek zdrav onda treba da tawaf obavi e, pješici hodajući. <clears throat> to je bili to što smo sad spomenuli su bili uvjeti za tawaf. Imamo pohvalne radnje u tawafu, nićemo kratko, nićemo mnogo se kod nje zadržavati, e, poljubiti crni kamen. Zapamtite večera, znači odnos nas prena crnom kamenu može biti na jedan od sljedećih načina. Možemo, kada krenimo tavafiti, ako ne ima gužve, a to je skoro sad historijski še pa ne, možu, ne moguće, doći poljubiti crni kamen i početi tavafiti. I u svakom drugom krugu, kad ima gućnost, poljubimo kamen idemo dalje. To je, nekad nazovimo i najbolja verzija, poljubiti crni kamen. Druga verzija je da, da ne možemo poljubiti crni kamen, ali možemo ga dotakljiti rukom. Dotaknimo ruku i poljubimo ruku. To je druga verzija. Treća verzija, još smo dalje, imamo štap ili kišobran ili nešto, dotaknimo time i poljubimo to. I četvrta verzija koja je najviše razprostanja kada si daleko od Hadjerul Esveda, znači 10, 20, 50 metara, kada će čovjek samo, znači, mahnuti rukom, Ako može zaustaviti se i prsima se okrenuti prema hađeru Lesvedo, ali kako ne bi zaustavljalo e, tavaf, da se ne zaustavlja dugo, samo da se okrene prema crnom kamenu, da podigne ruku i kaže Allahu ekver, ili eventualno da kaže Bismillah Allahu ekver i da ide dalje ne ljubeći ruku. Ovdje znači e, možemo poljubiti kamen, možemo dodirnuti rukom, poljubiti ruku, dodirnuti štapom, poljubiti štap. Ako nismo ništa uradili, ako samo mahnemo rukom, ne ljubimo ruku, dole velik broj ljudi kada, kada znači to radi, ljubi ruke, trlja se, stoji, koči i tako dalje. Zato se neka veoma je bitno da čovjek nauči šta je ispravno, šta nije ispravno. E, to vam je rezimirano. E, ovdje še priča mnogo toga e, u pogledu u pogledu Hadžer lesveda, znači ali od sunneta kada krećemo da dođemo poljubimo crni kamen. Krug 1, krug 2, krug 3, tako da u svakom krugu ako možemo poljubiti, možemo, ako ne možemo dotakijeti, ako ne možemo dotaketi, poljubiti ruku, ako ne možemo dotaketi sa nekim predmetom, poljubiti prijedmet, ako ne možemo ništa, otprilike u toj nekoj liniji sa crnim kamenom, zaustavimo se, okrenimo se, ako možemo prema crnom kamenu, rukom naišaretimo Allahu Ekber ili Bismillah Allahu Ekber i nastavljamo dalje ne ljubeći ruku. <clears throat> Nakon toga, pitanje koje smo iče spomenuli, ljubiti crni kamenje i badet samo, samo u tavafu. Ili, završili smo tavaf, klanjali smo dva rekiata, napili smo se zemzema i polili smo se glavno, zemzemom po glavi, tada, u prijašnje vrijeme, Boži poslanik je znao otići, ponovo poljubiti kamen i otići na safu i mervu. Ali to je danas više pa nemoguće. E, tako da, Crni kamen se ljubi samo unutar tavafa. Ne doješ iz otela, pa ode ja da pokušam poljubiti crni kamen. To nije, to nije propisano. <kuh> Isto tako, velik broj ljudi vjerujte da ono što je baš primjetno na hađu jeste nezdanje. Znači ljubljenje crnog kamena maksimalno što se zdanje može kazati je sunnet koliko ljudi dotaknu žena, koliko guranja, koliko svađi, koliko vremena, koliko e, znači razno raznih problema se desi da bi čovjek poljubio crni kamin. A jednostavno znači e, Evo, dotakiti do ženu. Čak i sam svišćenjaci, oznam kao žena nikako ne da ljubi crni kamir ako je, ako je gužva. A to što je vidjeti, žene, to su grupe, mor mora polcajet, non stop mora ljude rastavljati, to su, to su, eh, ljudi su spremni, sjedi na etehijatu, namaz vi vredi sto hiljada namaza, ko da klanjaš kogče 54 godine i on fino prije što se preda se namaz, vi sjedi na etehijatu. on prekini namaz, pokvari namaz i odati i poljubi crni kamir pokvari namaz od sto hiljada namaza da bi poljubio crni kamen. I možda to njegovo ljubljenje, ako nije bio on u toku tavafa pa namaz klanjao, u osnovi to njegovo ljubljenje nije nikakav i badet pa je neznanje džehl, znači i te kako je kadinsan ide na hać, treba da zna šta su obavezni e, radnje, šta su sunnjeti i kada god dođi u situaciju da zbog gužvi neće ga neki sunnje treba zapostaviti, da ga zapostavi kako bi samo što manje uzrokovao e, gužve. Evo vidjet ćete sad dođi, poslije Tavafa se klanja, poslije Tavafa se izamekamu Ibrahima, klanji dva rekelata. Ja sam svojim očima gledao desetine, stotine puta, znači to je gužva ovako, I dođe, čovje, sad zamislite, vi sad ovdje hiljada ljudi ide i ti staniš i Allahu ekvertu klanjaš. Prvo ti ne znaš šta klanjaš sto posto. Drugo, ljudi udaraju u tebe, prolazi ispred tebe, smjetaš. Zamislite na cesti, ti staniš kažeš, evo ljudi, znaš šta, ja nijem gdje, ja dan se vama klanjati na cesti. Pa auta, smjetaš vam, nije vezi, ja ću klanjati na cesti neznanja apsolutno ne. Još gore je dvojica trojica dođu, uzmu se kao, evo mićmo ti stražarde, ti klanjaj, pa ćemo se mijenjati. I oni znači Allahu, Allah, samo mozak, samo razmišljanje. Jeli logično zaustavljaš hiljade ljudi da vi ti klanju dva rek'ata koji su sunnet, a možeš ih klanjati ispravno je bilo gdje da ih klanjaš. Ne, ne hoćeš ovdje da ih klanju kod Kabe. I eto on kao, na brzi no Allah, ja garantujem, ne znam šta klanjaš. Ali eto, ja sam klanio abi. Pa je znanje, znanje, veoma bitno čovjek skontava šta mi je obaveza, šta mi je sunnet, šta mogu izostaviti. Šta mogu, šta mogu izostaviti. Rekli smo juči mi, kada je u pitanju baš ovaj crni kamen, Da od danas, da da, u današnje vrijeme, u onoj, u onoj rupi gdje čovjek stavi glavu, postoji osam komadića, najveći komadić crnog kamena je kao, kao jedna datula. Do, velik broj ljudi čak dođe da poljubi ka, crni kamen, ne poljubi crni kamen u osnovi, poljubi onu masu u koju je ugraviran ili postavljen crni kamen. <hled> Kada je u pitanju čovjek koji obavlja umru, čovjek će sa početkom tavafa prestati izgovarati telbiju. Čovjek koji obavlja umru pa će skimiti hrame pa će postoje krenuti na hađ. Ali onaj koji obavlja samo hađ ili hađi umru zajedno, oni će umru učiti od mikata, sve. Znači obavali su tavaf, jope, telbija i telbija na, na arefatu i muizdelifa, sve. Kada baci velike kamenčiće, kada počnu bacati, tada će prestati sa učenjem Telbije. Velik broj ljudi u neznanju uzme dole kod kiabe, uzme maravicu, uzme majicu, trlja od kiabu, trlja od crni kamen, trba, trlja od jemenski čošak, misli da je to da je to nešto beriče, da je to blagoslovi i tako dalje. Omer, radijalahu, ono, ovaj poljubio crni kamen i kaže in neke hađeri, ja ti kamen ti ne donosiš nikakvu korist ni ti odagnavaš nikakvu štetu ali sam vidio poslanika da te ljubi zato sam te i ja poljubio znači žene se ne trebaju gurati s muškarcima kako bi ljubile crni kamen što manje se gurac ljudima radi ljubljenja crno kamena crni kamen ako nema kužve a veoma je to teško može se ljubiti u svakom krugu Druga stvar, ovo je bilo sve cijelo vrijeme govor, odsunete je dotakiti crni kamen u tavafu. Odsunete je također, znači imamo dva čoška koja su otkrivena od kjave, imamo dva čoška otkrivena, imamo dva na kojima irački i šamski, na kojima ima onaj dole polu luk, ovaj kod, kja, kod vrata je, zove se, znači, kod njega je crni kamen, ovaj je drugi jemenski čošak, njega je pohvalno ako nema guže gužve dotakiti samorukom ne ljubiti, ne ljubiti ruku, ništa, samo dotaketi i doticanje jemenskog čoška doticanje jemenskog čoška, čoška briše, inša Allah, <clears throat> I to je što stiče doticanja Keobi, dodiruje se crni kamil i dodiruje se jemenski čošak koji je prije njega. <clears throat> Vidjećete, kada možete uvijek pogledati na satelijskom kanalu kad ljudi isto misli da je propis Kao što se diže ruka prema crnom kamenu, isto prema jemenskom čošku. Pa ljudi stanu, pa mašu, pa ljube, sve je to neispravno. Jemenski čošak, ako se može dotakiti, do dotakako ne može, kružimo bez da išta i šaretimo. Od sunneta, od sunneta kod ovog tavafa, dolazni tavaf jeste da čovjek otkrije, da otkrije desnu rame. Znači, došli smo, hoćemo početi tavaf, otkrijemo desno rame na način, znači, inače, ihram ovako na nama, samo dignimo ruku, provučemo ihram i samo ga prebacimo i tako, znači, sedam krugova otkrivenog desnog ramena. To je sunnet svakako samo za muškarce. Poslije ćemo morati klanjati dva rekiata, pa ćemo opet skinuti hram za, za, za ogrnuti svoja ramena i e, klanjati pokrivenih ramena. Pa imamo ljudi koji ne otkrivaju, vidite je nekoliko grešaka za jedan propis, zato što je ljudima nejasno granice se. Imate ljudi odmah na Mikato otkriju desno ramen, neispravno. Imate ljudi ne otkriju nika desno ramen, najniče ne ispravno, nije potrefio sunnet. Imate ljudi otkriju desno ramen, pa tako klanja otkrivenog desnog ramena a ispravno je krenuti sa mikata pokrivenog i ljevog desnog rame, kada se dođe kod kiabi, prije tavafa, otkriti desno rame, obaviti takvu tavaf, nakon toga, kada doćemo krenuti dvare kiata, opet, okay, opet pokriti desno rame. To je, inšallah, ispravno. To je ispravno u tom pogledu. Nakon toga, kada nema gužvi, kada nema gužve, Prva tri kruga za muškarcice u tavafu po vanovom tavafu dolaznom da malo trči. Naci malo brži hodanje i malo trčanje u prva 3 kruga. E, čak i sami su dženeci kažu ako bi bio blizu kjabi, pa ne možeš trčiti bolje ne možeš trčati bolje et udalji od kiabi gdje tamo uvijek većinom po češkodma nema gužve da bi mogao ispuniti taj sunnet. Pa je znači sunnet prilikom dolaska Kod, u Meku, kod tog tavafa, dolaznog, ako se može tri prva kruga da se trči samo za muškarce, i to je jedan propis koji se različuje muškaraca i žena. Žene nikako neće trčati. Sad ako je čovjek došao sa suprugom, došao i sa grupom e, žena, on će onda sa njima e, hodati i neće ih ostavljati, ako se boji da bi se mogle one izgubiti. Ali, znači, i to je jedan sunet nepoznat, veliko broj ljudi, tri kruga prva samo da se trči, e, znači, Ne da se trče, ali eto, hajde da kažemo, malo brži da se hoda. Rekli smo da se taj propis odnosi za žene pokon senzusu islamske učenjaka. Pogrešno je hodati svih sedam krugova brži, već treba samo prva tri. sakako čovjeku, bez obzira što je kao malo lakše i ljepše hodati u čarapama, u haremu, ali čovjek dok je u hramima ne može oblačiti čarape. Isto tako kada čovjek Tavafi ne bi trebao praviti pauze između krugova, osim zbog neke, ne daj Bože, velike potrebe ili zbog namaza. Znači, ako e, Tavafite, meni se to znalo desiti više puta, Čak prošle godine kada smo bili za Ramazansku umru, Jacija Namaz nas na šestom rekevatu prekinula. Znači čovjek Tavafi zauči Ezan, on će lagano Tavafi, kad počne učiti kamet tu se zaustavi, klanja, dok preda selam, opet lagano nastavlja Tavafi. Mimo toga ne treba praviti pauze ako zatim nema potrebe. Kada je u pitanju Tavafi, Da li moramo biti pod abdestom? Jedno mnogo bitno pitanje, pogotovo ljudi koji su vodiči na hađu, moraju ovo pitanje dobro znati. Zamislite, imate, došli ste na hađ, u, u Haremu 200.000 ljudi u isto vrijeme čini tavaf, vi ste došli sa grupom od 50 ljudi i kaže čovjek, a može se desiti. Ja zaboravio abdest, Ili, evo sad izgubio abdest. Tada je rekao dajem 2 metra špada da se obisi. Lakšije je se obisiti nego nego odvesti abdesti. Pogotovo ko je prvi put, pa ne zna da se može negdje u nekom čošku abdestit, imaju neki mali odvodi gdje se može sa dvije čaše vodi natućiš kao da ćeš popit i u čošak abdestiš to je tu. Otiću u abdestanu u nekim situacijama, treba ti sad tremena, a ti vodiš grupu i tako itd. Pa je mnogo bitno pitanje da li je uvjet za ispravnost Tavaafa abdest i tačno je inšalada da nije uvjet. Znači, postoji neki argumenti koji su indirektni. Velik broj islamskih učenjaka iz ovih nekih poznih generacija, Ibnu Hazm, Ibnu Tejmije, Rahmetullahi, Alihi, Ješevkani, Albani, Šehusejmin i tako dalje, smatrali su da nije uvjet. Već je lijepo. Svakako, znači, mi krinemo u Harem, hoćemo na Tavaf, svakako hoćemo kriniti pod Abdestom. Ali se može desiti, da čovjek izgubi Abdest ili idući putu, ili u Tavafu, ništa, ne prekidaj, završi Tavaf, I onda negdje imate, znači oni koji se dole dobro snalazi u Harimu, znaju da imate na par mjesta, ali čovjek može ujeliti čašu dvije vode, sklonut i abdestiti i onda klanjati. Svakako ne može klanjati bez abdesta, to je 100%. Ali bitno je da znamo propisa koje nam se desi, imamo grupu 50 ljudi i neko u grupi izgubio abdest. U tavafu ništa. Nastavljamo, završimo tavafu čovjek uzmemo dvije čaše vodi, skloni se negdje u čošak abdesti i klanjamo i to je to. Svakako da je ljepše da čovjek ima abdest, ali ako se desi da izgubio, nećemo prekidati, nećemo zaustavljati, neće ići abdestiti, nema potrebi, držimo se grupi, obavljamo, nakon toga uzima abdest i klanjamo dva rekiata. Svakako ovo nije poigravanje sa vjerum, da posto jasan hadiz zaposlani i kaže Ko nema abdesta ne može tavafit, mi bi rekli on mora abdestit kad bi, ali znači jednostavno ne postoji jasan argument koji ukazuje da čovjek kada obavlja tavaf mora imati abdest. Sam Ibnul Qajim kaže ne postoji argument koji ukazuje na to da je obaveza tahareta za obavljanje tavafa, da je, obaveza, da je obavezan abdest. <kuh> Ovde je Šeife tretirao jedno pitanje, ne znam baš otkud ovo u momentu da ga tretira, to je da li žene imaju pravo da koriste pilule i tablete kojima će zaustaviti i spriječiti haiz kako bi mogle obaviti Tava, i sai i hadž tako dalje. Generalno, generalno to pitanje u osnovi je dozvoljeno, ali svaka, ako svaka žena prije korištenja bilo kakvih tableta treba da konsultuje stručnu osobu, svoju doktoricu, doktora koji vodi njeno stanje, jer te tablete su doista u osnovi To vam je kao da čovjeku stavite krpu na usta i ne date mu da diše. jer žena je jednostavna vlađa šano je stvorio tako da ona na kraju mjeseca sav njen organizam učestvuje u mjesečnici. I vi to onda odjednom nasilu prekinite. I sve se to negdje gomila u njenom stomaku, tako da te tablete znači, sigurno štete zdravlju i znači, žena ako će ih koristiti treba da se konsultuje sa stručnim osobama i definitivno to korištenje tableta će ženi, dali li i mjesec, dva, tri, pet, manje ili više, poremetiti nakon toga mjesečnicu. Ali, generalno gledajući, šerijat nema u tom i ništa da sprečava. Ako postoji ispravan način, validan, da se zaustavi krvarenju, Islam, ako žena ima krv, ona je u mjesečnici. Nema krv, ona nije u mjesečnici. To, to, Islam gleda na to. Kako će se zaustaviti to krvarenje, to, a, znači, se vraća na stručne osobe. <clears throat> Od sumne stvari, lijepi stvari, juče smo spominjali kod crnog kamena, izmed crnog kamena i ki vrata ima neki metar, metar i pol prostora, to se zove moltezem, to isto, to sve, znači nekad se moglo obavljati, to je danas veoma teško da čovjek tu stani i to je jedino mjesto gdje je propisano se čovjek nagni svojim tijelom u skijabu i svojim licem. Ljudi se fataju za ogrtački abi, po cijelom dijelu kijabi, e, licem, tijelom, sve to ne ispravlja. Čovjek znači može poljubiti crni kamen, može kod multezema se naslonuti na Keabu i može dodirnuti jemenski čošak. Mimo toga ništa viši. <clears throat> Pohvalno i sunet je kad čovjek dođe na jemenski čošak... Između njega i ovog čovjeka kojim je crni kamen, znači da tu uči ono dovu Rabbe naatina fidunni Hasane u fil akhirati Hasane tunat min nar, i to većinom ljudi u tavafu, jedni drugima govore ono naglas se uči ta dova eh, tako da ljudi jedni drugi napomenu na tu dovu. <kuh> ako se pročišči kamen za namaz, će se prekinuti pa će se klanjati namaz, nakon toga će se, nakon toga će se nastaviti tavaf. <kuh> u tawafu ko ima potrebi Nima smjetnje, vjerujte, u različitim situacijama sa nekada je mnogo vruće. Da li se smiju tavafu nešto pojesti popiti? Kada je u pitanju pijenje vode, inšala ne smije. Ta čovjek pored sebe, kada krene i sa sasvom neku malu zemzemiju, flašicu, nekad je to čak dobro. Nekada ima ljudi koji stoje dole i dijele po čašu vode, obraduju se toj čaši vode više nego više nego pećenu mjanjetu. Nekada, zaista, kada je vrućina. Uh, kada u pitanju jelo bolje je bilo što izbjegavati dom pojesti možda datulu, pojesti nešto keks ili nešto, ali uzeti čovjek sandvič i jest i ide sad kroz tavaf, to je već uh, po određenim učinjacima i haram, a neki su kazali mekruh, u osnovi to je ta ibadet, tavaf i ibadet ali ja sam vam ličer govorio i prekući jer uh, žalostno je što se taj ibadet hađa s svodi dosta puta samo na formu smo obavili sedam krugu, ali jesmo dajmo, ključi live, slikaj se, idemo. Znači, vjerujte, kada insan pokuša malo da doživi taj tavaf, ono na neki, završajš na krug kruk, žao ti. Gotovo, završim, ovo sa što sam dovio, da sam nešto potrošio, nemam više prilike da dovim. Da čovjek se osjeća, ja sam kod kiabe, najbolje mjesto na svijetu, dove se tu primaju, da li ću više ikada doći i tako dalje. Da se se osjeća sa vremenom i prostorom gdje se nalazi. Ljudi tavaf i ljudi razgledaj, ljuce slika i ljudi. Znači mnogo je bitno satiti da hađž nije puki pokrit. Već čovjek treba da pokuša da doživi da ti pokriti imaju dušu, da je to ibadet. Kakav ibadet čovjek ide jede sendvič. Dobro uzijete, je jedan čovjek posuti se malo po vodi po glavi, napići se vode i to malo idemo dalje. Tako da ali je lijepo znati Može čovjek, verujte kakve znaju biti gužve, može čovjek početi gubiti svijest. Daj mu vode, da popije vode i malo ga pospije vodom i tako dalje. Znači, nama je veoma bitno da znamo propis, a da ćemo mi to raditi, to je nešto to je nešto drugo. Neispravno je, i to je jedna poprično loša navika, da veli groj ljudi zikri zajednu tavavu. Znači, ja sam mnogo puta se ljutio na ljude, jednostavno zato što čovjek dođe 5-6 hiljada i jednom u životu tavafin i dođe čovjek pored tebe i uzme ozvučenja Allahumme! I onda izanjega 300 ljudi Allahumme! Ti samo švi kad Allahumme, Allahumme, ti mreš ništa dojte od njih. Ne možeš da čepi tuši. Znači, to, ali to, to je toliko e, džehline, znanje muslima, da ljudi ne znaju sami dojte moraš mu posjeti vodiča i on ide ispred njega, njih 300 i za njega i svi sad zamisli kada 300 ljudi, Allahume, Allahume i tako dalje. Pa je neispravno kolektivno učiti zikrove, prvo što to nije preneseno, drugo što to uznemirava druge ljude. Ljudi su došli, platili sredstva, došli jednom u životu će možda tu tavafi i ti ga uznemiravaš u njegovom i badetu. Tako da čovjek treba da se pazi takvog ponašanja, <clears throat> Ne postoje posebne dove, imate ljudi i podijele dole kupe knjižice e, i svaki tavaf, svaki krug posebna dova. Ne ispravljeno, ne postoji nikakva dova prenesena, znači u tavafu čovjek dovi ono što hoće, ne dovi naglas, jedina dova je od jemenskog češka do čoška kod, e, gdje je crni kamen ta da vas fi al-akhirah jasneta i da izab isto tako, ko ljudi kada prolazi uh, ispred vrata ima onaj žuti dio me Ibrahim gdje staju Ibrahim alejselatu ve ljudi se zaustavljaju slikaju se trljaju maramice odjeću ljubi ništa sve apsolutno neispravno <kuh> pita jedno veoma bitno a to je velik groj u Lemi, Pa, hajde da kažemo, i ljudi se dosta puta onda lahko odnose prema tom pitanju može li se u haremu prolazi ispred ljudi kad klanjaju klanjanju, i medini? Može. I onda vidiš ljudi, završio se namaz, ono ljudi ustaju klanjati, sumnete, on nijete ispred ljudi, ko da bere gljive? Bez ikakve, hajde da kažemo, bo, straha da je to možda neispravno. Pa, e, ja sam stava da je zabranjeno i u medini hodati ispred klanjača. Osim da čovjek dođe u situaciju, zaista ponesete te, gužva te gura i ti ne možeš, ne možeš ti za sebe 300 ljudi za ustav, ta čovjek tu klanja, ti moraš proći ispred njega. Ili negdje žuriš, i pori ne možeš proći, da čovjek klanja. Za, za, ajde, kajmo, zagradio te neki prolaz, tu da prođiš. Ali generalno, Generalno je zabrajno prolaziti ispred klanjača i u Mekke u Medini i Allah najbolje zna argumenti kojima je zabrajno prolaženje su općeg karaktera, argumenti koji se određuju učenjaci, na osnovu njih dozvolde se u Mekke Medini voda između ispred klanjača su indirektni dokazi. Tako da insan kad dole vode, pazite, došlo si u Meku, došlo si u Medinu, prođeš između 100 klanjača. Boži poslani kaže kada bi insan znao koliki je grije proći ispred klanjača, čekao u 40 kaže, prinosića, ja ne znam, kaže, možda je kada 40 godina. I čovjek proda, i hođa između ljudi, vidi što niđer nije da on nešto žuri, nakon šalantnu uzok, esu hoda, između ljudi, ispred ljudi hoda. Pa se čovjek treba čuvati, da svoj hač sačuva od svega što bi moglo biti sumljivo. Dobro, ovo je sve bilo nešto vezano za cavaf. <kuh> šta je obaveza u tavafu, šta je sumet u tavafu? Nakon toga, nakon tavafa dolazi nakon tawafa dolaze klanjanje tako dva rek'ata koja se klanjaju nakon tawafa. Ono što je najljepši, ako se može da se ta dva rek'ata klanjaju, znači ispred vrata kebe odnosno iza mekamu Ibrahima. Znači imate onaj dio kebe gdje su vrata, ispred tih vrata ima onaj žuto staklo, to je mekamu Ibrahim, ako čovjek može klanjati iza toga da znači, čovjek klanja, ispred njega je Mekamo Ibrahim, pa isa, iza Mekamo Ibrahima je Kjaba. Tu da stane da klanja, to je nešto najlepši ali u 90% slučajeva ako je u pitanju Ramazan, ako je u pitanju hać, to su ogromne guže, ne treba ni pokušavati tu da se klanja, ali je bitno da znamo propis. Ja sam nekad znao obirvatile sa sa numom djecom dođem, ne mogu kebi 15 dana i suli tawafi. Završiš fino stanaš kod Mekamu Ibrahima nije nikakav problem. Dok u današnje vrijeme, e, pogotovo kad je u pitanju hać, kada je u pitanju Ramazan, to je nemoguće tu klanjati pa su učenjaci kazali da ovaj namaz u osnovi njegov propisi sunnet. Znači prva stvar suni. Zašto nam je bitno da znamo? Evo mi smo sada kad smo bili za Ramazan e, na umri grupa velika završili tavaf nemoguće klanja ta dva rekijata. I ništa, mi smo odmah otišli na saj i onda smo klanjali ta dva rekijata kad smo došli u hotel. Pa je veoma bitno znati da čovjek kad bi došlo u situaciju na hađusam e, na, ili Ramazan je velika i gužva. Znači vjerujte da je takva situacija da nemoguće da igdje staniš da klanjaš. Toliko je gužva ali ako nije gužva, klanja se. Ali ako je gužva, kakav je propis sunet elhamdla, smijemo to preskočiti zbog neke veće koristi. Pa je znači, klanjanje dva rekiata nakon tavafa sunnet. Za ta dva rekiata se vezuju nekoliko stvari. Prva stvar, lijepo je, ako se može klanjati izame kamu Ibrahima, da mi budemo izame kamu Ibrahima, a da nakon njega tamo bude kjaba. Isto tako, lijepo je da čovjek O, da Allah oprosti. Ono iako sam turgovuda bio na Umri, na Hadžu, al sam danas naučio o Šija Safetam da je lepo kad se uči klanja triva dva rek'ata da čovjek prouči ovaj kuranski ajet: "Watakhizu mim maqami Ibrahim Mosalla". Nakon toga da klanja ta dva rek'ata, ta dva rek'ata su identična dva rek'ata sabahskih sunnita. Znaci dva rek'ata, na prvom suči Fatiha i na, na, na Fatiha i sura Na drugom slučaju Fatiha i To su znači dva kratka rekeata Najljepši je da se klanjaju za meqamu Ibrahima Ako ne mogu, klanjaju se u bilo kojem dijelu Harema pa čak i izvan Harema u hotelu Ta dva rekeata se mogu klanjati Isto tako ta dva rekeata se mogu klanjati uvijek Što znači ako bi obavljali umru u nekom periodu Kada ono je pokuđeno klanjati Ako smo mi završili tavaf, možemo klanjati ta dva rekeata bez ikakve pokuđenosti. <kuh> Svakako, rekli smo od grešaka koji su prisutni kod ljudi, eh, oni koji su otkrili desnu rame u tavafu, eh, ljudi nekada neće nekada zaboraviti pokriti desnu rame. Ja sam znam, ljudi nekad vidi što će klanjati, otkrenemo rame i timu pokri... Mm, nemoj da mišta, ne smiješ govoriti nikom ništa. Tako da, onaj... E, ima ljudi svjesno neće da da poslušaju ima ljudi koji svakako ih poslušaju e, tako da, e, znači od sunneta je otkrijemo desnu rame tavafimo, nakon tavafa opet vraćamo e, ihram na desnu rame i klanjamo dva rekeata kratko se klanja, na prvom rekeat se uči Fatiha i Kulja ihoj el-kafirun na drugom Fatiha i sura Kulhu vallahu ahad to je sve od sunneta ako čovjek ne zna ove dvije sure ili, ili nešto drugo može učiti bilo što drugo Ako je, kaže, muhrin će se nakon toga napiti zemzema i posuti po svojoj glavi. Tako je činio Allaho poslanik. Znači, nakon što je čovjek obavio tavaf, klanio je dva rekiata, nakon toga ide na zemzem, pije što više zemzema i odsunete da uzmi da se poli I fino, pravo, bude hladan je zemzem. Vjerujte, kad je vruće, pogotovo u ljetnim periodu, razladit se tada, zemzemom je više nego lijepo. E, nakon toga, ako može, ako može, odsunete, ponovo doći kod kamena poljubiti kamen i onda ponovo otići da počne sa Safom i sa Mervom. Znači samo uh, ako je mogućiš će se ponovo vratiti do crnog kamena i do taknutoga jer je tako činio poslanik ali sam a ako pak to ne postupi ako ne postupi neće neće biti grišen. Mi se evo ovdje, ako Bog da, i zaustaviti i znači večera smo evo u ovom prvom dersu po meni obradili jednu mnogo, mnogo bitnu stvar, a to je da smo e, u tom nekom hronološkom redu dešavanja na hađu obradili možda i najbitniji dio e, hađa, to je kako se obavlja tavaf. Kako se obavlja tavaf, šta je u njemu obavezno, šta je u njemu sunnet, greške u tavafu i dva rekiata koja se klanjaju nakon tavafa. Ovo sve... Isto treba nam trebati kada budemo na dan, kada budemo na dan Bajrama bacili kamenčiće, obrijali glavu i došli ponovo da činimo tawaf, sve identično isto moramo urati, zato to posle nećemo ni pojašnjavati, a znajući da je hadžijski tawaf temelj hadža, ovo je bilo veoma bitno da se obradi ovako poprilično detaljno. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashtağfiruke wa etūbu